Правда, не довод було, після одної ночі мільше зробився з ухом. По традиції, а училище було одразу перед пам'ятником Петру, що на добрячій конячці височив серед площі у світлий день і вночі богатир, а скульптор з курви німчурик, чи, може, жидок приліпив тій конячці чудовні яйці, зграбні, фактура Люкск, казали, зацофано визнані знатоки, вискувацтва, а єдна пані чи не, Георгія Романова дочь, заявила, Грасірує, оце і понімаю, є що у уки взяти, ноги куп, каса хоч книг, кичі. Отож, по традиції, кожен випуск мав серед ночі перед парадом надряпати пастогоєм яйці у той коняки. І коли зранку усе училище шикувалося на площі, сходить сонце, кінь і петро зелені яйця, а яйця, як золоті, близько спиняють авта, трами перехожих, регіт, юркіт, дарма. Черговий офіцер, два його асистенти, чапають на губу, аж на тиждень, а прапорщик, чи веде, йде З вадром і квачем І зеленим баром Квецеє воєнне місце гапалик. Тричі були провали, Це в останні роки. Строго з цим, і кадети вже Не мали надії. Та враз з якомусь зуху Прийшла ушла ідея задіяти шмаркача Ляп до мірці. Домнули Аїс Петри Мари Вердіасе Ля Сусу Повтім. Цю недоношену фразу ви збирали по слову у цитатнику Маузедуна, виданого у Букорешті для російських потреб. Малося там словник «Курва мама зліпили». Але Мірче уже був спокійний, наші тратити сили на крик. Злух довірив Мірсі солідний аванс і повідав, що буде ще раз так. І чуфан, якщо він, зрозуміло, але знай, як є місця, знаю, добре, іди. Мірсі лежав на кроваті. Що тепер має робити, думав. Стали очі і раптом, боже, муха сукром у роті, мовчки повзла там, потім Почистила лапки, перелетіла на двері, потім на календар. Мірча провів зором за живністю і, мама, мія, ура! все в мене в кишені подумав. Мірча зірвався зі свого лежма, ляп і в календарі через денне число. Черговий офіцер з бодуна огірком заїв, аби з легким серцем зідгнув. Мов буде відпочити, буря його поминула. Мір, що підліз під коня, легко, посеред ночі, Хоч би муха збриніла нікого, Аж рука заболіла, так драєв. А на рану яйця блищали чисти, як у кота, Що їх знаєте, лижи. Реготу було, айно. До того ж прапорщик, чи веде, Зелену фарбу загнав, і не мав чим помастити. Боже! Що там все стало? Пів Петербурга все збігло видіти, як ескравіли ясно-червоні яйці. Ти шо, бля, вчора перепив? А календар? Ідіот, на губу усі троє казали, а ти що до прапора? Та що паскуда пропив, кі матері все здер і ще веде пагони, потім трохи подумав, і з чергового теж». Тичну пальцем у Мірчу. «Бігом, вот найти і замазать!» «Єсть!» – загодів здеревенілий Мірча. У диб-диб до казарми, у коробці з підвакси, у каптьорі намацав шмат зеленого пластивіну. Хтось купив до зліпка ключі від майорського кабінету. З того трохи лишилось. Мірча диб-диб ляп у яйці ніжтяк. «Ура, ура, ура, товариші!» За те, що цей курсант вирятував честь училища, оголошує вельми щиро подякуємо разом з тим місяць відпустки і зйомку на тлі полкового прапора, а усім два дні свободи і п'янки. П'янка була би і без цього, генерал розумів, але що ж, Мірча отримав лише перше, до другого не дійшло, хтось заложив, навіть трохи побили, але він не в образі. З того часу спокійно жив і мовчав. Мовчання його спокій, спочив і самота. Згадав прапора, чи веде свого поважного стрия. Ти? І куди? Що? Коли чи ляпнувся, гріцацуєв. Очі горять, сміх. Я помінявся. Ага, я агент на 07. Що є? Ема мозги 7? Да, воєнний. І що? Що, що? Летимо. «Як там частина?» «Фігня!» «Балуємося, хто в тюті, хто в гаражах, линника стапали, знаєш, як?» «Я ж ним сьогодні, та й я, хтось доказав, та й прийшли!» Гріцецуєв, мовив таким тоном, наче тим хтосим був, і запевнив він. «Що, недостача? Ага! Це йому на пілі мені і спів тиглитати!» «Аж так!» Куда летимо? У Київ. Що у тебе нового? Та, ну дота, що страх божий, от і гараєшся. Як? Коли йду начальником караулу посеред ночі, штрикаю по-через пліт і гоп сиручого без автомата. Прям на мосту? Ну а що? А дрочучого не здибав? Знаєш, є і такі. Вы кожух и сопе. Хочешь с тобой? А, забавно, знаешь, Така нудота нашего -це життя. У жизни смысла нет, Но жить надо. Кто-то сказал. Алкашок.